Тепер він на пенсії. Намагався, щоб йому зарахували до років служби і роки, які він пробув у дивізії та в полоні. Але де там? Отримав відповідь, що до дивізії зголошувались добровільно. І тому такі вояки з окупованих німцями територій не підпадають під німецькі закони. Це слід пам'ятати на майбутнє, бо те, що говорив один губернатор, нібито... Всі вояки дивізії будуть трактовані на рівні вояків німецьких у всіх правах, в державному праві не має ніякого значення. Горбач тепер працює над матеріалами, які він зібрав упродовж усієї своєї наукової діяльності. Це українські говірки. Збирав він їх звідусюди. Вибрав собі таку ділянку. Вона вимагає багато знань. Треба знати і чужі мови, не тільки слов'янські, і інших сусідів України, грецьку і турецьку. Їздив він на різні курси, конференції за свої гроші, бо університет на це не давав фондів. Має величезну бібліотеку. Ціла певниця його великої хати завалена цими книжками. І всі вони спеціалізовані. Вивчення говірок – не історія, енциклопедія. Галузі, на які люди легко дають гроші. А це не менш важлива ділянка. Вона доповідає всім, що наша мова є своєрідна, окрема. Чи може наш народ зберегти себе без своєї мови? До того ж, Горбач опрацьовує гасла української літератури до голландської енциклопедії. Він турбується, чи скінчиться все і коли. Переймається, кому залишить бібліотеку. Галя порається біля хати, городу. Відганяє зайців, які загощують на її капусту. Визбирує слимаків, які ласують її трускавками-полуницями. Вона ще займається допомогою нашим дисидентам. Вона і німка з Гамбурга, Хріста Бремер, яка як почесний член пен-клубу опікується... Зарамени цього клубу і Амністії інтернаціональної, переслідуваними українськими письменниками і журналістами Їх обох знають вже всі головніші поштові уряди в СРСР До Києва нема вже потреби посилати, бо їхні листи і посилки відразу відкладають Німецька пошта також їх знає і ненавидить, бо вони постійно рекламують зниклу пошту а на Україні? Там біда. Там неможливо знайти нікого, хто погодився б, щоб на його адресу вони надіслали посилку для переслідуваного. Все благоденствує, мовчить і боїться. Через дім Горбачів переїздили дисиденти. Були тут Морози, Валентин і Раїса. Дисидентам в Україні багато помагали дисиденти в Москві. Гельсінська група. Вони були в центрі подій, біля вікна в світ, у закордонних кореспондентів. Вони допомагали замовляти залізничні квитки на Сибір для родини арештованого дисидента, давали притулок на ніч у своїх квартирах. Галя показує цілий ящик, повний листів і посвідок від дисидентів за посилки. Але фондів недостатньо, а посилки дорогі. Дає деякі фонди німецька амністія, але вони стали дуже вимогливі. Запитують, наприклад, навіщо дисидентам надсилати чай, щоб вижити чай непотрібний, або навіщо їм оправи для окулярів аж з Німеччини, або Навіщо їм англійські журнали. Здоровий хворому не товариш. Галя показує листи до Хрісти, написані німецькою мовою. З деякими граматичними помилками. Ось уривок Зеста від 19 квітня 1981 року. Згори на листку намальовано дві писанки і зайчик. Рукою оришки написано «Христос воскрес». Не я верба вербаб'є, за тиждень великий день буде. Галу, моя люба Христинко, ти питаєш, як мені ведеться? Сьогодні дещо краще я отримала твого прекрасного великоднього подарунка і листа. Сердечно дякую. Знаєш, що я хотіла б у цій хвилині? Трьома гілками лози вдарити тебе і після першого нашого старовинного батьківського звичаю сказати пишуть до неї англійською або просто українською. Прогулюємося з Олексою. І він багато говорить. Душа в нього наболіла. Не все так, як йому хотілося б. Люди не такі, як треба. Перепони на кожному кроці його діяльності. Люди цього не розуміють. Ось яка, зокрема, була в нього відома афера з КДБ, співробітники якого запропонували йому співпрацю з ними, а коли він відмовився, посипалась лайка в радянській пресі на зрадника Горбача. І він їм відповів, в українському самостійнику А деякі газети це передрукували Але це не належало до приємності Саме тоді він перебував у Варшаві на конгресі Поїхав туди, бо поляки запросили його, щоб вручити медаль за наукову працю А науковці з СРСР подали свій список, хто мав би таку медаль отримати Поляки вижли з цієї ситуації так Медалі на тому конгресі нікому не дали а порозсилали їх до амбасад окремих держав, щоб через них медалі отримали ті, кому було їх ними призначено. По обіді Олексій йде до своєї роботи, а ми з Галею їдемо на ярмарок до міста. Це місто славне мистецькими виробами із слонової кості. Ярмарок триває цілий тиждень. Оглядаємо кімнату музею зі старовинними сільськогосподарськими знаряддями, Маленький замок, в якому зачиняли злодіїв, ціле містечко вбране у сині-жовті прапори, стрічки, прикраси. Ось тут повинні відбуватись всі національні і націоналістичні конгреси, все вбране в національні кольори.